Sallallahu aleyhi və alə alihi və wa sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yəvmiddin. Əmmə vəqd Əzir qardaşlarım, olduğu üçün daim etdiyimiz nəsiyyəti bir daha xatırladıram. Allah'tan qorxun və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələrinin yolunu tübq edin. Nizat yolu ancaq bu yolda. Yenə, böyük alimlərdən olan Əbu İsa Tirməzinin tərdib etdiyi bu gözəl kitabı, Şəmə El-Nəbi adlı kitabı şərhini davam edirik. 38-ci fəsildir, bugünkü fəsil. Rasulullah s.a.v.in gecə söhbəti barədə dediyi. Gecə söhbəti, yəni sonuncu işə namazından sonra olan söhbət. Hədislərin birində rəva et edilir ki, Əbu Qərzəl Əsələmi radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər s.ə.v sizin Ətəmə adlandırdığınız işa namazını gecənin yarısına də ki, yubatmağı sevər, bu namazdan əvvəl yatmağı və ondan sonra danışmağı xoşlamazdır. Hədis Səhiyyəl-Buxar əsərindədir. Bu namazdan sonra danışmağı xoşlamazdır. Dikkat edirsiniz mi? Bu fəsildə şəhərislərdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə ilə söhbət etdiyi xəbər verilir. Bu hədisləri demədi deməyə var ki, bu namazdan sonra səhərərək istənlən vaq zövzə ilə söhbət etmək müstəsnadır. Bu fəslin hədisi 252-ci hədis. Ayşa rəziyallahu anha demiş. Bir gecə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm öz zövzələrinə bir əhvalat danışdı. Bu vaxt qadınlardan biri dedi, bu söhbət xorafanın söhbətinə bənzəyir. Onda Rasulullah s.a.v. dedi, heç bilirsiniz Xurafa kimdir? Xurafa ıqratabiləsindən olan bir kişiydi. Cahiliyyət dövründə cinlər ona əsir götürmüş və uzun müddət o onların arasında qalmışdır. Sonra cinlər onu insanların yanına qaytarmışdır. Və o da onlara cinlərin yanındaykən gördüyü əcaib-qaraif şeylərə danışmışdır. Beləliklə də, insanlar qəribə şeylər gördükdə, bu xurafa söhbətidir deyə Bu hədisin isnadında keçən Mücərid İbn Said qüvvətli ravi deyil. İbn-i bu hədisin münkəroğluğunu söyləmişdir. Ha belə, Mühəmməd Nasrəddin Albani müxtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədisdə xurafa adlı adam nəzərdə tutulsada, əslində insanlar bu sözlə belə əhvəlatların xurafat yəni mövhumat, uydurma, nağıl və əfsanə olduğunu qəst edirdilər. İndiyə qədər bu söz xurafat sözü insanların leksifonunda işlənilir. Lakin hadis dediyim kimi, zəyib hədisdir. 253-cü hədis. Həmşəki qaydaya müxalif olaraq, bu hədisi əvvəlcə tam şəkildə oxuyub, sonra şərh etməyəcəm ki, vaxt çox getməsin. Hədisi oxuya-oxuya hissə-hissə şərh edəcəyəm. Aişə Rədiyəlləna demişdir, bir dəfə 11 qadın bir yerdə oturub, Öz ərlərinin barəsində olan xəbərlərdən heç bir şey gizlətməyəcəklərinə dair bir-birlərinə söz veridilər. Demək, bu qadınlardan kimisi öz ərini ancaq tərifləmiş, kimisi onu ancaq pisləmiş, kimisi də onun həm yaxşı, həm pis xüsusiyyətlərini dikir etmişdir. Birincisi dedi, mənim ərim sıllırım dağın zirvəsində yerləşən cılız dəvənin ətinə bənziyir. O dağa isə çıxmaq asan iş deyil. Üstəlik, ətin üstündə pi deyilən şey də yoxdur ki, kimsə onu götürüb aparsan. İzahına dikkat edin. Burada qadın qoç, yaxud dana və ya başqa bir heyvanın ətini deyil, Meh dəvə ətini misal çekir. Çünki dəvə ətin, əti, əti yeyilən digər heyvanların ətinə nisbətən daha bərk olur. Üstəlik, bu ətin əlçatmaz yerdə olduğunu, və pi olmadığını deməklə, onun keyfiyyətsiz bir adam olduğunu xəbər verir. Qadın bu məsələ ərinin tamahkar, dikbaş, çobud və qanacaqsız bir adam olduğunu, ha belə onda olan xeyirli xüsusiyyətlərin az olduğunu bildirir. İkincisi dedi, mən ərimin eyidlərini ası bağardan deyiləm. Çünki qorxuram onun haqqında danışmağa başlasam onun bütün gizli və aşşaq nöqsanlarını söyləməyinizə dayanmayım. Dikkat edin, qadın bu məsələlə ərinin nöqsanlarının olduqsa çox olduğunu və bu haqda danışmaq üçün həddə ziyadə çox vaxt lazım gələdiyini xəbər verir. Üstəlik bu sözlə ərinin həm əxlaq, həm də davranış baxımından yaramaz adam olduğunu bildirir. Üçüncüsü dedi, mənim ərim uzundur Əgər mən onun qarasını zırlamışsam, o məni boşayar. Yox, əgər tussam, onda həmiş ondan asılı vəziyyətdə qalaram. Qadın bu sözlə ərinin məzəmmət edir və onun eyiblərinin olduqca çox, üstəlik də özünün ədəbsiz və səfih olduğunu xəbər verir. Dördüncüsü dedi, mənim ərin tihamə gecəsinə bənziyir. O nə kəmhəvsələ, nə də laqeyd, nə qorxunc, nə də zəhlətəşəm bir adamdır. Tihamı, qırmızı dənizin şərq sahili boyu olan ərazidir. Burada gecələr adətən sakit, havada çox vaxt nə isti, nə də çox soyuq olur. Qadın bu sözlərinin gözəl əxlaq sahibi və üzü yola müətədil bir adam olduğunu, ha, belə qaba və deyincən olmadığını Kimsənin canını boğazına yığmadığını, ailəsinə əziyyət vermədiyini bildirir. Beşindisi, dedi, mənim ərim evə girəndə bəbirə, Söylə çıxanda isə şirə dönür Və mənə tavşırdığı xırda para işlərə görə evinə söz-sürbət salmır. Qadın bu sözlə ərinin evdə ailəsinin qeydinə qalan Və onun haqqını ödəyən ailə canlı bir kişi, Bahirdə isə şücahətkar, xeyrxalq və saxavətli bir insan olduğunu xəbər verir. Altıncısı dedi, Mənəm ərim yeyəndə də, içəndə də, süfrədə heç nə saxlamır. Yatağına uzandıqda bir tərəfə çəkilib bürüncəyinə bürünür və heç əlini uzadıq bir baxmır da görsün, yanımdayam, ya yox. Burada qadın ərinin paxıb, ac göz və qarın olduğunu evə gəldikdə yeməkdən başqa bir şeylə maraqlanmadığını, üstərik ona diqqət və qayğı göstərmədiyini, yataqda onun haqqını ödəmədiyini xəbər verir. Yeddincisi dedi, mənim əlim olduq səfərsiz, yaxud aci zavara və sarsaq adamdır. Nə nuxsan desəni, onda tapa bilərsiniz. O, sənin başını yara bilər, bədəninə xəsarət yetirə bilər, yaxud hər ikisini edə bilər burada qadın ərinin nəzakətsiz və qəddər olduğunu, onunla olduqsa kökud rəftar etdiyini, özünün də axmaq bir kişi olduğunu sövüləyərək onu məzəmmət edir. Sətkizindisi dedi, Mənim ərin, nərmənazi, doğuşan tək zərif, zərnəb kimi xoş ili bir adamdır. Zərnəb xoş ili otdur. Burada qadın ərinin olduqsa nəzakətli, şirindil və əhlə-əyalının nazını çəkən, üstəlik özünün təmizliyinə və əyin başına fikir verən, ha, belə gözəli ilə ətirlərlə ətirlənməyi xoşlayan bir adam olduğunu qəst edir. 9-cusu dedi. Mənim ərim hündür sütuna sahib olan, evində tez-tez ozaq qalanan, belində uzun qın daşıyan, Və evi həmişə qonaq qaravaşla dolu olan bir adamdır. Burada hündür sükuna sahib deyildikdə, bu kişinin zadiyən nəslinə mənsub, əsizzadə bir adam olduğu nəzərdə tutulur. Evində tez-tez ozaq qalanan deyildikdə, qonaq üçün bişirilən yeməklərdən söhbət gedir. Belində uzun qız daşıyan deyildikdə onun hündür boy adam olmasını göstərir. Və burada qadın ərinin kübar ailəyə mənsub, ali cənab, boylu buxunlu, şücayətkər və olduqca qonaqtərvər bir adam olduğunu xəbər verir. Onuncusu dedi, mənim ərimin adı Malikdir. Ne bilirsiniz, Malik kimdir? Nə cür vəst də, Malik onlardan daha xeyirlidir. Onun dəvələrinin çoxu ağıllarda, az bir qismi isə otlaqlarda olur. Ağıllardakı dəvələr ud səsi eşitdikdə boğazlanacaqlarını yəqin edirlər. Bu qadın ərləri barədə söhbət atmış qadınların arasında ərinin adını çəkən yeganə qadındır. Hədistə nə bilirsiniz, malik kimdir deyilir. Ərəzə istənilən bir ismin əvvəlinə, mə, əni nə, və ya və mə nə bilirsən. Xoyulduqda bu ədat həmin ismi əzəmətləşdirir və ya onun olduqsa dəhşəkə olduğunu bildirir. Məsələn, Quran-ı Kərimdə deyilir, səndən o saat barədə soruşurlar, nə vaxt qopacaq, axı sən onu haradan biləsən, onun kamil bilmək sənə Rəbbinə aiddir, sən yalnız ondan qorxanın, xəbərdar edənsən. Kiyamətin dəhşətli olduğunu bildirir. Nə biləsən? Demək ilə. Yaxud deyilir, yenə Quran-ı Kərimdə. Həqiqətən biz Quranı Qədər gecəsində nadir etdik. Sən nə biləsən ki, Qədər gecəsi nədir? Qədər gecəsinin əzəmətli olduğunu göstərir. Qədər gecəsi min aydan xeyirlidir. O cədər Əbbinin izni ilə mələklər və ruh Cəbrail hər işə görə yerə inirlər. O gecə süb asılmana dəyək, əmnəmanlıq olur. Yenə Quran-ı Kerimdə deyilir. Kimin tərəziləri yüngül gələrsə, məskəni haviyyə olacaqdır. Sən nə bilirsən ki, o nədir? O çox qızma bir oddur. Yenə görürsünüz, dəhşətini bildirir. Nə bilirsən? Burada qadın onlardan daha xeyirlidir. Deyəndə, öncəki qadınların ərlərinin nəzərdətdir. Öncəki kişilərin hamısından xeyirlidir bu Malik. Malik bu dəvələri ağıllarda saxlayırdı ki, gələn qonaq qaravaşa onların südündən və ətindən verə bilsin. Bu da onun çoxu sərvət sahibi və olduqsa şəxalətli bir adam olduğuna dəvalət edir. Burada qadın onun qonaq bərvə və əlasıq insan olduğunu bildirir. Ərəblər qonağı qarşıladıqda ut çalardılar və dəvələr də kəsiləcəklərini hiss edərdilər. 11-ci diri, mənim ərim Əbu Zəridir. Nə bilirsiniz, Əbu Zəri kimdir? O, mənim qulaqlarını zinət əşyaları ilə bəzəmiş, mən onun qayğısı sayəsində topmuş olmuş, ha, belə o mənə sevinc bəxş etmiş və bu mənim könlümü şab etmişdir. O, bir neçə qoyana sahib olan ailədən alıb, at və dərə sürüsünə sahib, ha, belə taxıl döyməklə məşğul olan və tərtəmiz taxıla sahib olan bir ailəyə gəlin gətirmişdir. Onun evində danışdığım sözlərə görə heç kəs məni təmbih etmir, istəyəndə gün ortaya qədər yata bilirdim və istədiyim qədər süt və s. içirdim. Burada da nə bilirsiniz, Əbu Zə'i kimdir sözü? Hamsin'in ne bilirsin, malik kimdir sözünü izah edildiği ki izah olur. Bu adamın ne derecede hürmete layık insan olduğunu bildirmek istiyor. Kadın bu sözle burada kadını diyende ki koyuna sahip olan aileden alıp devre ve ah olan eden aileye getirmesi demek istir ki ikası bu Döymüş, sonra varlı bir ailəyə gəlin köçmüşdür. Qadın bu təliflərlə ərinin ona olduqca çox qayıq göstərdiyini, ona geyim keçim və yemək içmək sardan körlük vermədiyini, özünün xoş rəftari ilə həmişə onun köynünü ələ aldığını, ha belə ər evində ona güldən ağır söz deyilmədiyini, evdəki naz nemətlərdən istədiyi qədər yeyib içdiyini və xoş xoş gün cüzarın içində yaşadığını bildirir. Qadın davam edir, deyir, Əbu Zər'in anası, nə bilirsiniz, Əbu Zər'in anası kimdir? Onun bazar zəmbilləri həmişə dolu olur, evi də olduqsa genişdir. Burada qadın ərinə tərif etdikdən sonra qaynanasını tərifləməyə başlayır. Halbuki əksər gəlinlərin qaynanadan zəhləsi gedir. Bu da həmin qaynananın həm gözəl xasiyyətli, həm səxavətli, həm də qonaqbərlər bir adam olduğuna xəbərdir. Qadın yenə davam edib deyir, Abuzer'in oğlu, nə bilirsiniz, Abuzer'in oğlu kimdir? Onun yatağı xurma çubuğuna bənziyir. Özü də dörd aylıq səbşin yağını yesə, doya Burada qadın bu oğlanın olduqsa arıq adam olduğunu və bir də az yediğini xəbər verir. Yenə davam edir, deyir, Abuzaran qızı. Nə bilirsiniz, Abuzaranın qızı kimdir? O, ahtanasının qayaqasına qalan topuş bir qızdır. Onun gözəlliyi günüsünü qəzəbləndirir. Günün, birinci arvadın üstünə alınan ikinci, yaxud üçüncü, yaxud dördüncü arvaddır. Burada Qadın demək ki, bu qız ərinin digər zövcələrini özündən çıxarır. Öz gözəlliyi ilə. Və az alimlər bu cümlədə işlənilən cariyyə sözünün həqiqi mənada işləndiyini demişlər. Yəni, onun gözəlliyi qonşusunu qədəbə gətirir. Cariyyə ərəb ilində qonşu deməkdir. Davam edir, deyir, Əbuzar İnkənizə. Nə bilirsiniz, Əbu Zərin kənizi kimdir? Bu kəniz bizim söhbətlərimizi orada-burada danışmaz, yeməyimizi israf etməz, evimizi də həmişə təmiz və səligəli saxlar. Burada qadın həmin kənizin xidmət etdiyi ailəyə sadiq olub, onların nöqsanlarını heç yerdə danışmadığını və ağasına xəyanət etməyib onun malını gözbəbəyi kimi qoruduğunu, üstəlik təmizkər bir qadın olduğunu bildirir. Umuzara davam edib, dedi. Yaz aylarında heyvan sağıldığı vaxt, bir gün Əbu Zərə evdən bayraq çıxdı və yanında bəbir kimi iki uşağı olan bir qadına rast gəldi. Uşaqlar əllərini onun belinin altından salıb iki narla oynayırdılar. Bundan sonra Əbu Zərə məni qoşayıb onunla evləndi. Mən də ondan boşandıqdan sonra zəngin və alicana bir adama yorulmaq bilməyən, göz oxşayan bir at minən, əlində də nizə gəzdirən birisinə ərək etdim. O mənə soxul var dövlət bəxş etdi. Ev eyvanlarının hər növündən mənə bir cüt verdi və dedi, özündə ye qohumlarına da ver, ey umuzərə. Buna rəğmən, əgər mən onun verdiklərinin hamısını bir yerə yıxsaydım, bu əşyalar əbu zərin ən balaza qabı qədər olmazdı. Burada o iki uşağı bəbirə bənzətməsi uşaqların çəlt və daim hərəkətdə oldularını xəbər verir. Qadının da uşaqların qadının arxa tərəfindən narla oynaması o deməkdir ki, qadının yanları yekə olduğundan o yerə uzandıqda beli yuxarı qalxmış, Və uşaqlar əllərindəki narları onun belinin altından o tərəf, bu tərəfə deyirləyirlərmiş. Bu cümlənin başqa izahları da var, lakin ən doğru izahı i̇bn Həcər, Rahimə Allah, Fatulbari əsərində gətirir. İzahı bu cürdür. Başqa cür edən alimlər də var, lakin ən doğrusu budur. Qadın sonra yetdiyi əhni tərifləyir. Onun həm varlı, həm zəsur, həm də şücayətkər bir adam olduğunu bildirir. Və bu əhvalatdan aydın olur ki, umuzara ərinlə boşanmış olsa da, ərinin ona etdiyi yaxşılıqları unutmamışdır. Təəssür ki, qadınların böyük əsəriyyəti öz ərlərinə qarşı nancorluq edir. Onları pisleyir və onların etdikləri yaxşılıqları heç hesab edir. Bu da son nəticədə həmin qadınların cəhənnəm əhlindən olmasına səbəb olur. Hədislərin birində xəbər verilir ki, bir də Peyğəmbər s.a.v. Mən cəhənnəm əhlinin əksəriyyətinin qadınlar olduğunu gördüm, demiş və cəmat ondan nəyə görə, ya Rasulullah, deyə soruşduqda, o nankörlüklarına görə deyə cavab vermişdir. Sonra onlar, Allaha qarşımı nankördurlar, deyə soruşduqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Onlar ərlərinə qarşı nankordular. Yaxşılığı yerə vururdular. Birisinə il boyu yaxşılıq etsən, sonra da səndən xoşuna gəlmədiyi bir şey görsə, deyər, mən səndən heç vaxt xeyir görmədim. Həbsi buxar rəvait edib. Həbsin sonunda Ayşə radiyallahu anhə deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi, Əbu Zərə Ummu Zər'a əziz olduğu kimi, mən də sənə əzizəm. Peyğəmbər s.ə.v. bu sözü ilə, Əbu Zər'in ummu zər'a etdiklərinin hamısını yox, ancaq yaxşılıqlarını qəst edir. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v.in ayişəni boşayıb, ondan da gözəl qadınla evləmə fikri yox idi. Demək, buradakı bənzətmə yalnız xeyrxaklıq baxımındandır. Bu həbsi, buhari Buxari, Muslim və Nəssayirə vaid etmişdir. İbn-i Həcələ bu hədisi izah edərkən demişdir. Bu hədistdə bir çox faydalar vardır. Bunlar kişinin gecə vaxtı öz zövzəsi ilə mübah sayılan əhvalatlardan söhbət açması. Bir şəhətlə ki, bütün bunlar onlara qeybət və sayrə kimi günahlar işlətməyi aparıb çıxartmasın. Kişinin öz əhləyalının könlünü asmaq və arada olan ülvü məhəbbəti artırmaq məqsədi ilə hərdən onunla zarafatlaşması. Bir şəhfləki, bu zarafat qadından ifrət oyadan şit zarafatlardan olmasın və ona xəsarət toxundurmasın. Maldövlətlə öyünməyin bəyənilməməsi, ha belə, dinə aid olan işlərin fəzilətli olduğunu, üstəlik kişinin öz zövcəsinə olan həm yaxşı həm də pis münasibətlərini ilə qeyd etməyin zayiz olması, kişinin öz zövzələri arasında istəşli zövzəsini tərifləməsinin zayiz olması, bir şəhvlə ki, digər zövzələrinin də haqqını ödəmiş olsun, qadınların öz ərrlərinə vəfalı olub onlara xəyanət etməmələrinin, ha onların etdikləri yaxşılıqlara şükür etməyin vacib əməllərdən sayılması, qadının öz ərini olduqsa gözəl vəziflərlə vəzif etməsinin və ya ifrat dərəcədə onu məzəmmət etməsinin cahiz olması. Bir şərtlə ki, bu vəziflər harama gətirib çıxarmasın. Mazeli demişdir, bəzi alimlər demişlər ki, bu qadınların bəzilərinin öz ərlərinin qarasınca danışması haram sayılan qeybətə aid deyildir. Çünki burada onlar ərlərinin nə adlarını, nə kimliklərini bildirmirlər. Bir də ki, belə əhvalatları danışmaq o halda qadağan sayıla bilər ki, əhvalatı eşidən kimsə bunu, yəni qadınların ərlərinin dalınca danışmasını eşidib təsviqləsin. Bu hədistə isə buna davadə edən bir alamət yoxdur. Sadəcə olaraq, Ayşə radiyallahu anhə burada olub keçmiş əhvalatı danışır. Yoxsa qadının haqsız yerə öz ərinin dalınca danışması qeybət hesab olunur. Və sonuncu fayda, qadının birinci ərindən boşandıqdan sonra belə ona olan məhəbbətini gizlətməməsinin, vaxtı ilə ona elədikləri yaxşılıqları xatırlamasının, hətta onun etdikləri ilə sonraki ərinin etdiklərinin müqayisə etməsinin zahiz olması. İbn Həzərin sözü burada tamamlanır. Növbəti fəsil 39-cu fəsil Rasulullah s.a.v. Və yatmağının vəsli barədə. Burada müəllif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yatmazdan əvvəl etdiyi bəzi duaları, ha belə yatağında nəcə uzandığını qeyd etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yatmazdan əvvəl bir çox zikirlər edərdi ki, bu zikirlərin mənasına nəzər saldıqda yuxunun ölümə bənzədiyini aydın başa düşmək olur. Adam yuxuda olduğu müddətsə ruhu Allahın istəyi altında olur. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edirdi: "Bismika Rabbi və da'tu janbi və bika irfa'uhu. Fə in amsaktu nəfsī fərhamhā, və Ey Rəbb, sənin adınla böyrümü yerə qoydum, sənin sayəndə də qaldıraram. Ruhumu tutub saxlasan ona rəhmet, onu bıraksan, Əməli salih qullarını qorduğun kimi ona da qoru. Həbsi Buxar rəvayət edib. Yuxunun ölmə bənzəməsi Allahın kitabında da öz təsdiqini tapmışdır. Bu xüsusda quran kərimdə belə buyurulur. Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökum verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtda dək buraxır. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. Uzunər suresi, 40 ci ayə. Digər ayədə deyilir, gecələr sizi öldürən, gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən odur. Sonra o sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əzəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz ona olacaq. O nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir. Yuxu həm də Allahın qüdrətli və əzəmətli olduğuna dəlalət edən əlamətlərdəndir. Bu xüsusda ocaq Allah buyurur. Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz, onun lütfünü axtarmağınız da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda eşidən kəslər üçün ibrətəmiz dəlillər vardır. Yuxu eləcə də Allahın insanlara olan mərhəməti və lütfüdür. Bu xüsusda ocaq Allah buyurur. Allah öz mərhəməti ilə sizin üçün gecəni və gündüzü yarattı ki, dincələsiniz və onun lütfündən ruzu axtarasınız. Bəlkə şükürdəsiniz. Bu ayələrdən xəbəri olan ağıl sahibi heç vaxt yatmazdan əvvəl Allahı zikr etməyi unutmaz. Peyğəmbər s.ə.v-in həyat tərzindən nəzər salan adam onun yatmazdan əvvəl Allahı çox zikr etdiyini görə bilər. İbn-i Qeyb Rahimahullah öz kitabında bu xüsusda 40-a yaxın hədis zikretmişdir. 40-a yaxın hədis vardır ki, hər bir hədistə ayrı-ayrı zikirlər, dualar qeyd olunmuşdur. Peyğəmbər s.ə.v. yolunu tutub gedən hər bir da bu zikirlərdən səhil olanlarını əzbərləməli və yatmazdan əvvəl onlara oxumalıdır. Bu zikirlərin müminə həm bu dünyada həm də axirətdə böyük faydaları vardır. Bunlardan bəzisini qeyd edək. Bunlar insanı şeytanının qoruyan səbəblərdəndir. Hədislərin birində xəbər verilir ki, şeytanın sahabəyə dediyi yatağına uzananda kürsü, Allah ondan başqa ilah yoxdur, əbədi yaşayandır, bütün yaratdıqlarının qəyyumudur ayəsini axıra qədər oxu. Əgər bunu etsən, Səhər yoxudan oyanana da sənin yanında Allahın təyin etdiyi gözəbsi bir mələk durar və şeytan sənə yaxınlaşmaz sözü, Peyğəmbər Talusəlləm təsdiqləyib demişdir. O, sənə doğru söylədi. Halbuki özü qatı yalancıdır. Hədis-i buxay rəvayə edir. Dikqət Şeytanın dediyi sözü Peyğəmbər Talusəlləm təsdiq edir. Ki, həyətəndə, ayət əl-Kursini oxuduğun zaman daha doğrusu, oxuyub yatdığın zaman səhərə qədər sənin yanında gözətçi mələk durub səni şeytandan qoruyur. Yatmazdan əvvəl zikredib yatan müsəlman tək Allahlığı qəbul etdiyini bir daha subuta getirmiş oldu. Və eğer bu halda vəfat edərsə, fitrət üzərində Allahın şərik qoşmadığı halda vəfat etmiş sayılar. Yox, əgər Yu xudan oyanıb həyatına davam edərsə Allah əməli salih qullarını qoruduğu kimi onu da qoruyar. Ravahid edilir ki, Nuqfa el-Əşta'i radiyallahu anh, demişdir. Bir dəfə mən peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına gəlib dedim. Ey Allahın peyğəmbəri, mənə elə bir şey öyrət ki, mən onun yatağıma girdiyim zaman oxuyum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurdu: Yatağına uzandığın zaman de, ey kafirlər, Əl-Kəfirun surəsini oxu və yad. Heç şübhəsiz bu surə səni şirkdən uzaq tutar. Ədisi İbn-i Tirmizi və digərləri rəva et edib. Səhiy ədisidir. Rasulullah s.ə. burada demək istəyir ki, Kəfirun surəsini sonuncu zikr olaraq oxuyub yatırsan, Əgər o halda ölərsənse, təvhid əhli kimi bu dünyadan çözüb gedərsən. Üstəlik, yatmazdan qabaq edilən zikirlər insana dünyavi işləri görməyə qüvvət verir. Həbsizərin birində xəbər verilir ki, Fakına radiyallaha Peyğəqəndər sallallahu aleyhi və səlləmlən ev işlərində ona kömək edəcək bir kəniz istədiyi zaman Peyğəqəndər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə buyurmuşdur. Məndən istədiyinizdən daha xeyirlisini sizə öyrədimmi? Yatağınıza uzandığınız zaman 34 dəfə Allah haqda, 33 dəfə Subhanallah və 33 dəfə Elhamdülillə deyil. Bu sizin üçün xidmətcidən daha xeyirli olar. Həmisi bu xayr rövad edir. Bu fəsildəki hədis 254-düz hədis. Dara ibn-i Aziz, radiyallahu anh, edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yatağına uzandığı zaman, sağ əlini sağ yanağının altına qoyub deyərdi, Rabbi qini azəbəkə yəvmət təbaatı ibadək. Növbəti hədisi də oxuyaq, sonra ikisini bir yerdə izah edək. 255-ci hədiz, Əbu Ubeydə bilmişdir. Abdullah ibn-i bu hədisin bənzərini rəvayət etmiş, Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəvmə təcmə ibadək dediyini xəbər vermişdir. Yəni, hər ikisini dəyə bilərsiniz zikr etdiyiniz zaman Yəvmə təbaðı ibadək, yəvmə təcmə ibadək. Bunların, yani bu duaların tərcüməsi nedir? Birincisi, Rabbi qini azəbəkə yəvmə təbaðı ibadək. Ey Rabbim, bendələrini diriləcəyən gün mənim öz əzabından qoru. İkinci duanı Rabbi qini azəbətə yəvmət təcmə ibadət Ey Rəbbim, bir yerə toplayacağın gün məni öz əzabından qoru. Yatağa uzandıqda sağ böyrüstə uzanmaq və sağ əli sağ yanağın altına qoymaq, yatmaq əbəblərindəndir. Və əgər müsəlman bu sünnəyə əməl edərsə, xeyr-bərəkətə nailı var. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi hər bir sözdə və hər bir hərəkətdə xeyr-bərəkət vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər bir işdə sağdan başlamağı xoşladığı kimi, yatanda da sağ böyrü üstə yatmağı xoşlayardı. Arxası üstə uzanmağa gəlincə, bu, caiz olan uzanmağa aiddir. Abbad ibn-i Təmin radiyallahu anh, ravad etmişdir ki, Abdullah ibn Zeyd Əl-Ənsari radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxası üstə uzanı bir ayağını obiri ayağının üstünə qoyduğunu görmüşdür. Bu əzzi Buhari və muslim ravad etmiştir. Sol böyr uzanmağa gəlində, bu xüsusta heç bir qadağa varid olmadığından alimlər bu cür uzanmağa mübah olduğunu söyləmişlər. Və nəhayət, üzü qoyulu yatmaq isə Allahın nifrət etdiyi əməllərdəndir. Hələyət edilir ki, Tixfı İbn Qeyis Əl-Xifari radiyallahu anhı demişdir. Bir dəfə mən gecənin axır vaxtında məhsibdə üzü qoyulu yatdığım zaman bir nəfər gəlib ayağı ilə məni silçələyib, dedi. Qalq, bu cür zanmağa Allah nifrət edər. Mən başımı qaldırıb, deyək əmbər sallallahu aleyhi və səlləm, başımın üstümünde dayandığını gördüm. Elsi Buhari Edebül Mufrada'da rivayet edilmiştir. Sahih hadistir. Diğer rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Bu öyle bir uzanmaktır ki Allah onu sevmez. Bu hadiste sahih el-Cami's-sarrivayetidir. Muhammed bin Salih el bu hususta demiştir. Arxası üste yatmaq caiz Sol böğür üstə yatmaq da haq caiz, sağ böğür üstə yatmaq əhzəl, üzü qoyulu yatmaq isə bəyənilməyən əməllərdəndir. Yalnız zəruri halda üzü qoyulu uzanmaq caizdir. Bu fəsirdəki 254-cü hədisi Nəsai Əliyum və Leylə əsərində və İmam Əhməd Müsnə əsərində rəva etmişdir. Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasəri Şəmal əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir xüsusilə qeyd edək ki, digər bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v.in zövcəsi, hafsa, radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu zikri üç təfə təşrar edərmiş. Bu da Hüdağızın Sünən əsərində rəvayət edilib və Şeyxalbani silsilət ilə hədisi səhiyyə əsərində onun səhiyyə olduğundir. Yəni yatmamışdan əvvəl, Rabbi qini azəbəkə yəvmət təbəzıb və ya təcmə dediyin zikri 3 dəfə təkrar edirsən. Həmsinin başqa bir rəvayətdə Rabbi sözünün yerinə Allahım sözü rəvayət edilmişdir. Bu da bunun sünə məsəlində. Bu da səhiy rəvayətdir. Yəni, zikri bu zür də edə bilərsən. Allahım mə qini azəbəkə yəvmə və ya təcməl ibadək. 255-ci hədistir həmsinin səhiyyidi, Məhəməd Nasir iddini Albani, Mustəsər-i Şəmal səhiyy olduğunu deyil. Bu zikirlərdə dirildəcəyin gün və bir yer toplacağın gün deyildikdə de, qiyamət günü nəzərdə tutulur. Bu da insana ölümü xatırlanır. Təsəvvür edirsiniz, yatmamışdan qabaq ölümü xatırlayırsınız. Hər gün yatmamışdan qabaq ölümü xatırlayırsınız. Demək, yatmaq ölümə Yuhudan oyanmak ise dirilmeye benzer Odur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuhudan oyananda değerdi. Bizi öldürdükten sonra dirilden Allah'a hemd olsun. Elhamdülillahi <gülüyor> lezî ehyâne ba'de mâ ametene ve ileyhi n-nuşûr. dönüşümüz de onadır. 256. Eris. Hüzeyfe radiyallahu anh demiştir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yatağına uzandığı zaman Allahümme bismü kə əmutu və əhiyyə deyər, yuxudan o yandıqda isə Elhamdülillahi ləzi əhiyyənə bə'də mə əmətəmə və iləyhən nüsur Bu hadisi Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Maciə Ahmed Əhməd etmiştir Burada olan zikirlerin tərcüməsi Allahümme bismü kə əmutu və Yəni Allahın sənin adınla ölürəm və dirilirəm. Bu zikri edən hər bir müsəlman həyatının da, ölümünün də yalnız Allah üçün olduğunu qəsb edir. Necə ki Quranda buyurulur: "D şübhəsiz ki, mənim momazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin rəbbi Allah üçündür." O bir duanın tərcüməsi. İşi öldürdükten sonra dirilden Allah'a hamd olsun. Ölüp dirildikten sonra ise gaydir, onadır. Uykudan uyanmanın özü büyük nimettir. Veren bunu derk ederse, her uykudan uyandığında bu duayı ettikse onun lüz'etini bulacak. Ki bu gün de uykudan uyandı. Neçe neşe insanlar uğru için yatıp durmay Və bu, onun son yoxdur. Odur ki, hər bir müsəlman yuxudan oyandıqda bu niymətə şükr etməli, onu həyata qaytaran Allaha həmd etməlidir. Uz Allah buyurur. Ya da salma və şükr etmək istəyənlər üçün gece ilə gündüzü bir-birinin ardınca gətirən odur. Furqan surəsi 63-ci ayə. Digər ayədə buyurulur. Allaha şükr Kim şükür etsə, özü üçün şükür olar. Kim nancor olsa, bilsin ki, Allah onun şükrünə mühtaz deyildir. Tərifə layiqdir. 257-cədir. Aişə radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hər gecə yatağına girdiyi zaman əllərini kütləşdirib onların ikinə üfürə, sonra ora şəhərdən qoruyan surələri, De o Allah teşhid. De sığınıram sübhunü Rabbine ve de sığınıram insanların Rabbine. Surelərini oxuyur. Daha sonra isə əllərini baş və üz nahiyəsindən başlayaraq bacardığı qədər bədəninin hər yerinə sürtərdi. Beləcə o bunu 3 dəfə təkrər edərdi. Bu hadisə Buhari, Abu Davud, Tirmizi və İbn Majərə rivayət etmişdir. Bu dəlildir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu zikirləri heç vaxt tərk etməyir. Dikkat edirsiniz, Ayşə radiyallahu anhə deyir. Hər gecə heç vaxt tərk etməyir bu zikirləri. Hətta ölüm qabağı yatağa düşdüyü zaman belə bu zikirləri tərk etməmiş. Çətinlik çəkə-çəkə olsa da, zövcəsi Ayşə radiyallahu anhənin köməyi ilə bu zikirləri etmişdir. Qələt edilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Teğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstələndiyi zaman bilə şəhərdən qoruyan surələri, ixlas, fələq və ənəs surələrini oxuyub oğuzlarına üfürə, sonra da əllərini baş və üz nahiyyəcindən başlayaraq bacardığı qədər bədənin hər yerinə sürtərdir. Vəfat etməmişdən qabaq xəstəliyi şiddətləndikdə isə onun oxuyub üfürdüyü bu surələri mən onun üçün oxuyub oğuzunu öfürək və əllərini onun bədədinə sürtərdim. Hədisi Buxar rəva edir. Burada üfürmək deyirdikdə, yüngülvari tükürmək nəzərdə tutulur. Bu fəsildəki hədistə, Peyğəmbər s.ə.v-in əvvəlcə əllərinin içində üfürdüyü, sonra bu surələri oxuduğu, Abu Dabdın Sünə nəfərində isə, onun əvvəlcə bu surələri oxuduğu, sonra əllərinin içində üfürdüyü xəbər verdir. İbn-i Həcər Allah bu iki hədisi cəm edib demişdir. Bu surələri oxuya-oxuya əllərin içsinə övürmək gərəkdir. Yətmamışdan əvvəl bu surələrə oxuyub, Peyğəmbər salsa iləməkdiyi kimi, əlləri, bədənin bütün ər tərəfindən sürtməyi insanı şeytandan qoruyur. A, belə digər ziyanvericilərdən də. 258-ci ədir. İbn-Nəmbas radiyallamına demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uzanıb yatdı və xoruldamağa başladı. Ümumiyyətlə o yatarkən xoruldu Sonra qival onu namaza çağırdı və o qalxıb dəstəmaz almadan namaz quldu. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, İbn-Maciə və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədistən asıq aydın yoruluşu xoruldamaq İnsan üçün eyib deyil. Nuxan sahibdir. Və burada namaz deyildikdə sübh və ya zöhr namazı məzərdə tutulur. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm ya sübh namazından əvvəl yəni gecə yatır və xorulayar ya da zöhrdən əvvəl ona qayilu ilə deyilir. Yarım saat, bir saat əvvəl zöhrə dək dincələrmiş. Dəstəmaz almadan. Bu, yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə aiddir. Çünki sıravi müsəlmanlar yatıb, dərin yuxuya getdikdən sonra dəstəmazları pozdur. Oyanlıqda dəstəmaz almaq olur. Digər insanlardan çəhli olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yatmağı onun dəstəmazını pozmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözləri yatsa da, qəlbi yatmır. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhəyə belə buyurmuşdur. Ey Ayşə, mənim gözlərim yatsa da, qəlbim yatsınır. Hədisi Buxar rəvayət edir. Bu hədisin ardınca, Abu Isəttirimizi burada deyir ki, bu, uzun bir hədisin bir hissəsidir. Gələn bu hədisin tam variantına qulağa saq. İmam Muharir bu həbsi tam olaraq belə rəvayət etmişdir. İbn Abbas radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə mən xalan Memunənin evində gecələdim. Gecə vaxtı Peyğəmbər sallallahu və sələm yuxudan oyanıb su başına çıxdı. Sonra üzünü və əllərini yiyib yenə uzanıb yaddı. Bir müddətdən sonra qalxıb su tuluğuna yaxınlaşdı və onun ağzındakı ipi açıb suyu israf etmədən kamil şəkildə dəstəmaz aldı və namaza durdu. Onu güddüyümü başa düşməsin deyə. Qalxıb gərməkdim. Sonra dəstəmaz alıb namaz qılmaq üçün onun solunda durdu O, qulağımdan tutub məni sağ tərəfmə keçirdi. Peyğəndaş alısa ilə namazı 13 rükətlə tamamladı. Sonra uzanıb yatdı və xoruldamağa başladı. Ümumiyyətlə, o yatarkən xoruldu yardı. Sonra bilalanı namaza çağırdı və o qalxıb dəstəmaz almadan namaz qıldı və belə dua etdi. Allahım, qəlbimə nur saç, gözümə nur saç, qulağımə nur saç, sağımdan və solumdan nur saç, başımın üstündən və ayağımın altından nur saç, önümə və arxamə nur saç. Mənim üçün nur saç. Əl-Buxari 259-cu cild. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh demişdir Rasulullah sallallahu aleyhi və selləm yatağına girdiği zaman dəyərdi. Elhamdülilləhi <gülüyor> ləzi etəməna və səqəəna və kəsəəna və əsəəna və kəm mən mən lə kəfiə ləhu və lə Bu hadzi, Müslim, Abu Davud, Tirmizi və Ehməd rəva edəkmişdir. Duanın tərcüməsi, bizi yedirdən, içirdən, qoğrayan və bizi sığınacaq verən Allah'a həmd olsun. Nişsə necə şəxslər vardır onların nə bir qoruyanı, nə də bir sığınacaq beləni var. İqqət edin, yakmazdan əvvəl belə dua etmək, gün ərzində Allahın verdiyi bu ruzilərə şükür etmək deməkdir. Gün ərzində səni yedirdən, içirən, qoruyan kimdir? Allah s.ə.vələ yakmazdan əvvəl bu cür dua etmək, bütün gün ərzində olanlara, o ruzilərin arzına Şükür etmək nəhayət bu fəsidin sonuncu hədisi, 260-cı hədisi, Abu Qatədə radiyallahu anh, rəvaq dedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdə gecə vaxtı dinzəlmək üçün dayandığı zaman sağ bövr üstə uzanar, dan yerinin ağarmasına yaxın dinzəlmək üçün dayandığı zaman isə sadəcə dirsehlənə və başını sağ əlinin içində qoyardır. Bu hədisi Müslim və Əhməd rəva et etmişdir. Hədisin rəvisi Əbü Qatada Harid İbn-i Rabi Əl-Ənsari Əs-Suləmi Peyğəmbər s.ə.vəsələmin sahabəsidir. Bu əvəl səfər deyildikdə, de, təhsilə səfər əsnasında deyil, başqa vaxtlarda da həmsin yatmaq istədiyi zaman Peyğəmbər s.ə.vəsələm sağ böyürüstə uzanıb yatardı. Yəni, rahat yatmaq və dinzəlmək üçün. Lakin Resulullah sallallahu əleyhi süb namazına yaxın dincəlmək istədiyi vaxt dirseklənməsi və başını sağ əlinin içəyə qoyması ona görə idi ki, dəyərli yuxuya dalıb süb namazının vaxtını keçirməsin. Ucur yatmaq süb namazına qalxmağa kömək edən amillərdəndir. Yatmazdan əvvəl zikirləri etməyən Ha, belə süt namazına qalxmağa kömək olan amillərdən yapışmayan və nəhayət süt namazına yatıb qalan kimsənin isə aqibəti həqiqətən də çox pis olur. İkini deyəcəm. Bu xüsusda rəvaid edilmiş hədistə Abdullah il-Məsud radiyallam demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında bir adam haqqında söhbət hazırdı və flankəs səhərə qədər yatıb heç namaza da qalxmayıb deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin şeytan onun qulağına sidik ifrad etmişdir. Hədisi bu xayr edir. Başqa bir hədistə Abu Hurayra radiyallahu anh rəvay edir ki, Peyəqəmbər sallallahu aleyhi ve sələm belə buyurmuşdur. Sizlərdən biri yattığı zaman şeytan onun boynunun ardına üç düğün vurur və hər düğün vurduqda kezə uzundur. Yat deyir. Əgər o kimsə oyanıb Allah'a zikr etsə, düyünlərdən biri asılar. Bəsbəməz olsa, ikincisi asılar. Namaz qılsa, üçüncüsü asılar və beləliklə də o adam səhə, gümrah və əhva ruhiyyəsi yaxşı olduğu halda yuxudan oyanar. Ək salda isə o, əhva ruhiyyəsi çox pis, özü də əliyin halda yuxudan oyanar. Bu hədisi də Buxari Rəvait edib. Sonda Əzəmətli Ərşin Rəbbi olan qüdrətli Allahdan onun gözəl adları və ucaq səhətləri ilə diləyirəm ki, bizləri özünün sevdiyi və razı qaldığı salih əməlləri xüsusən də ləzzət aldığımız o zikirləri yerli yerində vaxtlı vaxtında yerinə yetirməyi və haqqı deməyi bizdə mübaşaq etsin, bizim işlərimizi yoluna qoysun, Bizi, bizim valideyillərimizi, ha, beləcəyən müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mümin kişiləri və mümin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağış olsun. Subhanək Allahın mola bihəmlik. Əşəd və əlləyə ilə əstəxfuruqa və atuvu iləyik.